بسم الله الرحمن الرحیم قال السكاکی فتنزلوا منزله الواقعی مخنا حضرا غرا روانه ده اا جمله کی چې د ماقبل لپاره حکم دی یا حکم وی ثانویته ورکه دغه د پر شپک صورتونو هغه شپک صورتونو کې دا تقریبا سلورم صورت روان ده دا سلورم صورت ده ده جمله کې او دې جمله کې شب اتصال ني شب کې شب اتصال کمالي اتصال ني بلکې شب اتصال وی دا سلورم صورت ده دې صورت پرم ذکر شوه شب کمالين کې تا دا شب کمال اتصال ني شب کمال اتصال کې د المه سککی او خبره ده نو خبره را نه کلک اصل کې د المه سقا او د ممسلم مسط لک پرکت دوه قدر فررک دی چې حالاً د مسللم مسلک داې دا چې دک دا لومب جلببه په منزله د سوال ګرز شي او د الله سکقی مسلب دا چې دکه سوالی مقدمه به په منزله د سوالی واقع ګرز شي ل پراک یا لومب جله په منزله د سوال ګرزو یا سوال مقدره په منزله د سوال واقعا بس دوم راقدره تاغه پراته هو بهر حال کوم ځای منزله د سوال کینه او مه قبل په منزله د جواب دا مناسبت او اتصال شي اتصال پیدا شو جواب او سوال کې مس که ات خپل شی او کدا سوال مقدره په منزله د سوال محققا کیا کې نه دا واقع کم د په منزله پر جملہ کے پرسکرشی واقعہ پرسکرشی پر جملہ کے نبیان دا سانوی جملہ پرسشان دا جواب دا او سال او جواب مس کے مسکے اتصال وی لہذا عطب نشی کو لے عطب تا پر من وجہ لیت کسالا من وجہ لیت کسالا آغا پکار دے دی. ندیدے سکا کی آغا مسلک رانا کل گئی حبران زہن تر ما قبل عبارت تو گرہ او دے پ کا نهها جواببل سوال ااقتازت اوله ت او پسې مخک پدي په نزلله منزله ته اولار په منزله به سوال ګول شي او د سکې پره نکل کوي نو پتون نله منزله ته سوال الوا ک غ باید لبه پزله سال ګ شي اد د سوالی دا دا په منزله د سوالی وا ګز شي مدون به قدرې پرتهخه نور د دوړ مقصد همدارنګه چې تر کېاتب په کول شي زه کېدې کې کمالسته شي به کمالي اتصال نه طالب ستاقیبي نسګهږي فتنزل ذلك السؤال الذي تقتضي الاولى كذله به شي هغه سوال چې د کمه تکازه اوله جمله کوي او تدل عليه بالفحو ادلات کې پاګبانې پکرای نصرہ منزله سوال الواقع اين د کلم سوال چې کوم سوال تکازه کینو د کسواله د کسوال بگرځول شي کسال مقدره به ګزول شي منزله سوال واقعې په منزل د سوالو واقعې وه بلکامستانی او کللب کو به شي په یعنی په جمله سانانی سره ووقو جواب له واقع کدل د کلساني جواب له جواب د دساله مقدره چې په منزله د واقعې زول شي نو ون یتوټان کلرامل اول مقد غهست شي د دیسانوي عنکرامل اولیته الاول ن جملی نه لظ لکه دجه د دی په تنظیم او منزله سوال واقعي نه ويکونه لنقطتين اوس باندې حل ولنه جمله په منزله د سوال مقدره په منزله د سوال واقعه او باندې سره پرکولش نو دی دا د کس نشي کولای دا بلې نقطتين کول شي ځکه دا ظاهر هو دا دې او مطلب چې سوال ذکر کړی شي جواب هم ذکر کړی شي ها چې متکلم خو په شروع به جملې نه او په دې جواب ذکر کول پکارو ځایونه به جملې په خپله کې سوال لر او ستاسو دو جملو جواب وغورځو نو دا د 19 قسمه کال کولشي در تنظیم کولشي خلاف ظاهر کار کولشي نه د بلې نقطه دین کولشي اولنګه اندازه مې د داغه پر نکاح ذکر کئ ته انا مسامه ته سوال ته سامه او مستانی کې سوال نه چاغو د سوال ته ضرورت را شي داغه د سوال جواب ډایرکټ هغه ته ملوشي یا دین دا چې الله يسمع من التحقير له تراتب خبره د زو ومر د د صبر ا د زوال مر د دا اواز ځخنه لغه د سوال موکو ور کوله خبره څنګه تر مطلب دا اواز د دجين تحقير الله د اواز نه ورج د سوال پدونه او کراهه تل کلمه ی ا کلام د خوښنه نه نابت موکو ور کې سایشن یا د عرب کلام سپګڼي ناګه تا مو کنه یا د عرب کلام در باندې بدلګي سپګڼن جدا خبره دا بدلګي دله جدا خبره ده لمبه دی چې هغه تا مکزک نوارکې چې د عرب کلام تسپګڼي قابل د خبر وي قابل دا ورې نه غړي ا د دویم بار چې عرب ته باندې د کلام مکنه کې و سره ور سره خپل کلام سره داسې انداز کې ذکر کې چې د بیا د سوال نو ځرم لکه تاسو باید ان مشره فإن یو خدای بیانات او خطبات و غیره دلي نو رات د بیان دوران کې یا دو تقریر دوران کې دن ند ند پر سوال نو کوي نو متکلم د سوال نو ستانی کوي ته چې ورته تقریر کوونکی په بل هولایش کالج کې چې کومه خلک شي نو هغه په چې تقریر یې شوه وایي هو سکتاه کا جواب یې ہے بس په کې پختل سو دن د اور ممکن ہے متشابہ ہوں جو اس نے تذکرے کر اولا اللہ ان کا مثل اللہ ان کا کلام کا بھی کلام ہے بلدار چہ تہاچہ زما کلام مس کی کٹنی شی تسلسل بغیر شی نہ بس سوال ہو دک پکی مزمس کی کے اور مثل القست لا تکسیر المانہ بتکرر لفظ یا ستہ مقصود دار ہیں چہ الفاض دیگر شی معنی پکی گنی راشی نہ دک دک پر ترک عاتب کم اور دک رنگ د سوال چہ الفاض دی اغنذ کر کے اور سر وترکی عاطف مطرحه سوال والے الفاظ وړاندل نو الپاس کم شو او سوال او جواب صرف مقدرناغه جواب ملبوزن لغه معنا سی واشو نو الفاظ کم شو معنا سی او غیر کیا کې additional مثلا تنبيه ور کول والی ته د دغه دغه پس باندې فطانت ګوره چې را دی خبردار دیو کنه دی دی بنه جملې سوال په مول شي په مول شي ودایو تنزیل وو تنزیل د ثانوی منزله سوال الواقعه منزله سوال واقعه نمایکل لنقطه تی داوی دیو نکته دیو جنا تا اغناء السامع لک متکلم مستانکی سامع لرا عن ایه سلا ده جده تفوس آی مثلا الله اسمع من یا پر مثل د دې دا چی وو ولید جنا امنا سامع شیئا سشی وله تحکیر له زکا دې دا نس مقواله کید خبر سپکی کړي او کراهه له یا کراهت بدبد لګی لکلمه کلام اور مسلویا پر مسل ددی الا ان کدا کلام ک کلام هی دا چستا کلام کټنی شي کلامو سامع آوانی اور مسلو کس دلہ تکثیر معنی کس کستو مکس تکثیر معنی دروې سره د تکلیل لفظونه تکلیل ما تکلیله لفظ تکلیل لفظ کم دراوه وو سوال یو تکلیل سوال راغی وتر او بل تر راغی ترکر کلاهات راغی وتر کلاهات او غیر ذلک یا الا دینا ورنوتي لك تمديه وليس في كلام السقاكي دلاله على ان الاولى تمثل منزله الصوالح فكان المصنف نظر الى أن قطعه الثانيه الاولى مثل قط الجواب انما يكون لا تقدير تنزيل الأولى منزله الصوالح بتشبيهها به ولذر ان حجد لا ذلك دوجب الخبر القراني دهجد ان الله سکاکی کم کلام ده هغه چې دا مصنف کوم خبر ذکر کړی دا هغه کې د خبرې نشته هوام ځان تر لگا عبارت مقصد داری چې د کلام په سکاکی کې دا خبر باندې دلالت نشته چې اولنه په منزله د سوال باندې ګرځول شي تاسو خود سکاکی مسله کوو راغلا داغه عبارت نه وار اې دا چې کا له سره دا غوې عبارت زکه کومه سوالي واقعې په مکمانی اغذاني دی یا ولنه په منځله سم نه شي دا سوال نه دا خبره چې ولنه په منځله سوال نگو دا خو مونږه خبره په خپل متن ذکر کړي دا په عبارت کې دا خبره نشته دا غوې عبارت متن راواز ته نو چې دا په یو عبارت کنيشتار او دا هغه کتاب شرح کوي بیا اولی دا سې کړی دي چې پمات پماتن کې د ذکر کړه او دا هغه کتاب خلاصه کړي تلخیص کړي نه فکه ان المصنف سره ای انتظار کوي ماتم د مصنف د طرفه د المخاطب کزونی د طرفه او جواب کوي صحیح څنګه نو دوی جواب د اصل کې د ماتم مقصد د انل چې بالکل د هغه لفظ داغه مسلک بیانول دي دا خبره دد مقصد نه لږه مخاطب قضاويني دا خبره مقصد نه چې بلکې د لفس داغه مقصد بیانولو واړی بلکې د مجرد مقصد داري چې اس بعض ټیم کې ثانویه تو ولائن کټکول شي لکه څنګه چې سوال لجواب نه کټکول شي هغه ځینتره لگانا او دا ب عل کولي شي چې اولنا جمله په منزله د سوالي اولنا جمله په منزله د سوالي او داغه مشابهت د سوال سره ino منزله سوال شي بنبا یاب نو ده مقصد د دای چې کله ناکله سنوي کټکوړی شي د دیو جنا چې اوله په منځله رسوالي صحیح شو، صرف دا مقصد بیانول دي نور بعنه هپا اغه الفاظ سره چې کوم غف بل مسلک بیان کړي د اغه بیانول مقصد نو نوی مطلب دا لري چې دا کوم مقصد د دلته کې داغه مقصد بیانول وایي داغه بعنه هې الفاظ بیانول وایي مثال اغه الفاظ نه دي مقصد صرف بیان غوړ نغوت شه تا په ولیسې په کلامه سقاكيو نيشته په کلامه سقاكي کې ګلاره په خبره ان الاولا چې اولاج ده تنزلوا ده بنزلوا له شي په منزله رسوالشن چې ماته مخک متن کې ویلي پليکونه ثانيه ته اګتزل حضور فتنزل الاولا منزلتهو صحیح شه په دې باندې دلالته نيشته نيشته په کلامه سقاكي کې دلالت په دې خبره چې اولابه کوځول شي په منزله د سوال ندار پسې جواب کوي چې تر نيشته دا لږه کارو نو په کانوني مسن په ګویا مسنن کې نظر اوقد د خبرته او سره په چې کته د ث د اننه ممس ک جواب يع سوال بشانت دا صحیح شو کته د قوات د سرناوینه ان مااکو دا به کله کولشي د سره دا مقصد کته نظر د مصب چ سره خبر قتلدي چې کته ث د نه کوشي بشان د کارکول د جواب د سوالله ان ماونو خدا به کله کو شي فصورت د تبیير د قوزولو د اوول لا په منزله د سوال سہی شو وتشبیہه بتشبیہ عابه اژه تشبیہ اول نه جمله به دې دې سوال سره به چیکلا اول نه جمله په شان د سوالو د په منزله د سوال ګرځول شي والاهر انه لا حاجه الی ذلکا بل مجرد كون الاوله منشئ د سوال کاف فی ذلک دا جواب دوکو دغه جواب د دې بیارت کې امره نن ترالګا اوب دې ضرورت نشته را پا منزل <تصفح> پا منزل سوار سوار پا کی را کوځوه په منزله د سوال اولنہ په منځله سه اسه وغږیږو دغه ته اړتیا ضرورت نشته د تنزيل ته ضرورت نشته په اولنہ کې بس د سوال ولا معنی بس دا کافي ده اولنہ کې د سوال ولا معنی بس دا کافي دا. ده و و دا نه چې اولنہ په منځله د سوال کړه د په منځله د جواب کولو دلته کې د سوال ولا معنی نشته زموږ جواب شي تنزيل کوځولو او د پرسکولو ضرورت نشته والاظهر هو ظاهر هذا لا حاجه دا. انه لا حاجه دا. اس حاجه نشتا الى ذلك بتنزيل ترتقي التفريز ترتقي اذا ترى فرزنا كبس بل مجرد كون الاولى بل كي مجرد كيد ند اولنا كاف دع من شر سو الله كف في ذلك كفي دد دك يتركي و اليه اشير في الكشاف او ذي خبر اتفق الشافي بالاشاره شبه التفريز من البكار بس اولنا كالسؤال ماذا اشتا معناه ما اشتا والثاني جواب ولكن اذا ندي چې کله داسې رجول ل체 ولنه کړه سوال منه دوی متکد پښین نو دوی ته اهل بلاط ولا فصلم وې د فصل ته استیناف وې یته سوال استیناف دې تر کاته استیناف وې استیناف نه یا عبارت دی له دې چې نو ما قبل البار سره تړاو نشته دا ځان له جملت ته جواب دې سوالی مقدرا ویفن بل پسن لیزالکا او مسمع کولشی اغفصل او ترکعات لیزالکا ایلی کونیی جواب اللی سوال اکتذت غلولا دا دیو جناچی دا جواب دا رسول اللی چی اولئی تکازہ کئی نو مسمع کولشی دا فصل دا سای نوی استینافن استیناف وکزم جمع تسانیو تا نفسها اگر کرنگی دی نفس جمع تسانیو تم استیناف ہوئی دی جو دا کول تم استیناف ہوئی دیو بلن جو دا کول آو دو جمع تس ترکول آتو پونکو مانا دی استیناب تے او جملے سانوی تم استیناب و بولی کی گریس میں مشترکائی تو سمع استینابا او مستعنابتا جملے سانوی تا استیناب او مستعنافا موتا وی زکا مواننستا کنن نسیغا دی استیم فائل ویلم استیمالو لشی ادھ مفولو مستعنافا جودہ کلشی وی نوی عبارت دعوتا مولی کی او دیگر نگے استیناب اکسام ذکر کریں استناد دیواله دریک اسمه ده پسو کیسمره متدری یو دغه چې سوال چې کوم متضمن د اوله جمله اما عن سبب الحکم مطلقاً دغه په اړه د سبب د حکم کې وی یل کده اوله جملې نه چې کوم سوال پیدا کیږي دا سوال به د سبب اړه کې دا اړه حکم باندې کې به حکم حکم چې اوله نه جمله کې ده به خبره وره د کوم بل جمله چې کوم سوال پیدا کیږي اغه سوال بدع با حکم بارکی کوم حکم چې ولنه جملکي مزګور يہو حکم حکم مطلق ده اغه حکم له سبب بارکی غلط شم وښي کوم بل جمله چې کوم سوال پیدا کیږي نو اغه سوال خبر سبب د حکم بارکی د کوم حکم بارکی چې کوم ولنه جملکي تبې کې ته مثال کوم پوه وشي شاعر وی کال لیکی فانت ته محبوب ويا چې تووي کې فانت ما ته وې چې تو ما قلت انا عليل ما توي زسنا انا عليل زي بیماری از دې حکم شو انا عليل اله او مرض دا پکې څه څه حکم شو از دا سوال پیداکې کې د دې رمبه جملې چستا د بيماري سبب څه ما سبب علتك ما بلك عليل ما سبب علت ورب دې انا عليل تدایک حکم شش شعلت ثابت دل ده متکلم بیماری ثابت دل ده متکلم دا حکم ده تدایک حکم نا بار کی اس چکم پیدا کیږي اراد ده دې حکم د سبب بار کیږي حکم ده علت او مرض اس سوال چې کمرہ پیدا کیږي اعداد مال سبب علت تک ستاده مرض سبب اس دا سبب بار کیږي د سبب بار کیده خو کم سبب بار کیږي ده سبب ده حکم بارکیک کوم حکم چې په اولنه جمله کې مذکور دی مداور پرسه جواب راغې چې سحر دایمونه ځما سبب د بیماری غير سحر شو ګریدی دایمونه هميشه او حزن تبيب او اوګدوب د عامونه ني خبر هم زموږ سره راغله مدا ده نو کله نکله وا سوال د سبب د حکم مبارک د ا حکم مبارک کم حکم چپ اولنه جمله کې مسکور دي ومتلکان سبب د متلک سبب خاص مبارک بني سوال وی د خ... سبب سبب متلک سبب مبارک دي د شیشي سبب مبارک د حکم د سبب مبارک کم کم حکم د ذکر اولنه جمله او سره سابوښ هذا هو البراند هاتف توجه سر يعني هذا هو استيناد مطلقا 3 عز ربين دعا بدريك اسمالي لأن السوال الالذي ذكا آغا سوال تزمنات هو الأولى جي أولا, أولا ناعته متزمنة ناغا نا السوال بده باركي إما عن سبب الحكم مطلقا دابد بده سبب مطلق باركي سبب خاص باركي دار نين مطلق سبب باركي نحو شعر قال لي كيف أنت قلت عليه صحيشو صفر دائم وحزن طويل نورم بنانا سوال او ما علين لسوال پدا ما بالو ما بالو کا علين سوشو او ما سبب علد کیا سر سبب علده و ده مرضه ستاو نا سوال پدا شو بكرينة العرف والعدد پكرينه ده عرفه ده عدد سراح جاکا عرفه و عدد كيچه و سلی و زی بماره مالکو اسی شو ده شو ده حلق سبب وجی بماره سوشو اهم طور ده داس دا څه خوشبينه کوي چې هلته ته د دیې چې بیماری شوګيري ده د دیې بیماری چې شوګيري کې کنه بزرگ دغه باندې غیر باندې دا څه خوشبينه کوي کنه الکه وي ته بیماری سره ځهې مطلق سبب برخه هلته تاسو کوي کنه دا د نن د خبرې چې شوګيري کې او کوزيات کارونو دی او کدادي او کاغدي عام طور مطلق سبب برخه د تاسو کولې چې هلته بیماری در سبب بارکه جسوان نه او رفه چې د مرز بارکه سوال کولیشین د مطلق بارکه سوال کولیشی سبب خاص بارکه کولې نشي لهذا اشكال نشته بكرنيه العرف والعاده بكريني عرف او د عادت سره لانه اذا کل تک اسكي دغه د سبب خاص بارکه سوال جوړه نه سبب خاص بارکه دغه د پروستونی په اړه د مثال ګورئ ځکه که سوال ته داسې ما بالك علیل انت سهر سهر انت سهر دین او نو جواب صحیح شو سخر دائم و بس شي سئشن حالي يسه هرنده ایم وحجنه نو بیا مسوبه خاص برکه سوال شي په جواب مونسوبه خاص ور دي وو چې نه دا خاص د مثال نه دی عام طور جوړ کسوال کول شي نه د مطلق مرض د سوال کول شي انګوول دي بیمار سوال بس دا سوي شي بکینه العرب العدل انه اذا كيل بولان المريض هر کل چور کی پلان کې مریض ده په نماز او تطوس کول شي ان مریض سبب دا تفسیریه دی ینې دا هغه د مرز د سبب دا رکه تاسو کولی شی مطلقاً مسلولي کې مطلق سبب د سوږی بمار دی لا ان یقال او د سبب به خاص د بارک سوال نشي کولې هر سبب او علت هی کذا او کذا د دیوږی بمار دی دیوږی بمار دی ماسیما او عام طور د سحر د حزن د سوال خو د سوال نشي کولې څوګری چې بمار شوګری کې یا حقګانی دې اړه څه تطوینه کوي ماسیما خاص کر السحر شوګری والحزن او غم والحزن او غم حتى يكون السوال و تردجي سوال ده سبب خاص باركي يعني مطلب ده ده سبب خاص ده پارمثال نره ده سبب عام ده پارمثال ده فتا پو کريني ده اور پو ده عادت سرع و اما عن سبب خاص لحاظ الحكم ام اکا زور ترتيب ده اول ناديم لے بعد تفوس وی ده حكم ده سبب خاص باركي ده حكم ده سبب باركي با تفوس وی کم سبب باركي حاظ خاس برکه او حکم کمیټې مسکوري پهول نه راځه اولنه جمله ثانیه جمله جوړکه وا او, او ان النفس لامرۃ بالسوده شو لمن باندې سوال پیدا کیږي وا ما هل النفس امرۃ هل النفس امرۃ جواب کیرا ان النفس لامرۃ بالسود حكم بناکی حكم سرحکم هم رو نباسه وما اوبری او نفسی زخطننفس نبری کون ام اولی نفس تو گونانگار ده؟ عدن برا اده حکم شو ما بو اوبری او نفسی زخطننفسو نبری کون ام نظر تا حکم سرش اشیش پاک پاک نیسه آگون ام بلو دیو اولی گونانگارد لیک حکم رو باسه م او صلی زخطن پاک پاک نظام په بل ډول کې څنګه غناني کړل دا؟ په ځان سره خاص بحث برخه د پوز کوي دا. نو چا ده به حکم شونه د حکم بارکه د سبب خاص برخه سوال راځي. لکه ځنه به کېولې نفس تسلل کړی دی یعنی نفس د غننګار دی نفس د په ګوناولول نو جواب راغ ان النفس لا نفس خود د تا کا صرف جنت هر سويتن نفس او اماره بسوده پګونابه نه حکم کوي کوته عبارت یې یا د محمد مانکی یا د بی صالح صالح کې یا د کان دیتا او ورته خبرونه څنګه درلهم دي سوال له سببه خاص مارګل حکم څه شي شه ادم عبارت سوال له سره کې شو چې هغه ځان اولی نظر کې ای نفس ته ته په ګندګې دی نیو ان نفس لمارتم پس او اما او یا د ویله سوال عن سبب خاص له دې حکم د سبب خاص برکه له دې حکم د نحو وما بغبری و نفسی انن نفس الامارتم بسو کہاننهو کیلہ بوئے کہو لشو حلی النفس وامارتم بسو بکرینت التاقید بکرینت التاقید سا بکرینت التاقید پکرینی بسرح دتاقید سا مدیوائی دیسوان رقوب اصلی شب پکرینی دتاقید سرح و مقصد دل تبل دے اگر چا مقصد دیم رو جنہا مقصد ام دباتن کرینه ده تاکید سره تاکید په دې جمله کې ده ان النفس لاماره بتس یकीनا نفس له خامخه د زړ په انسان ور اچي په سبا نه په ګناه باندې نو وګع سعایل متردده ده السو ده دا سوال اماره السو سبب خاص اول را و بس د دې تاکیدات دي د تاکیدات نه اشاره په تلګي چې دې بارکه یو کس متردد چا چې ځنه برکو مدې دا او کس متردد و چې آیا نفس له ګنا له راشه کیو چې سړی آیا یو کو نه لمدې وځي جواب کی کید تا را تو ان النفس الاماره بالسودې تا کېدات نن پته لګي چې دلته کې او متردد شته چې چې آیا نفس بغنا حکم کوي او کو؟ نه کینه دی دې نن پته چې سوال مقدر ده نو اراد سبب خاص باندې کې دي ځکه و تا را له ځکه قانون ده تکید هغه ځکه چې راځي چې کوم ځکه تردید وي مخ ته دا خبره تیر شي وي خبرته ته ها مقصد اندا کړی چې نه دی دا کید په دتکید نه اشارتان ته په او مقصد دا نه چې تاکید راول پکارې چې کله سائل مترددی نه تاکید راول پکارې او د تاکید نه سوال پتم لګي په سوال له سبب خاص بار کې نه کانه کله گوای چې اول حال النفس نفس اماره کوم کې به سود شک ولا سوال مراجعه وکړي چې تاکید وکړي تکید سره واهذا ضرب او دی کیفیت سمتا د کیفیت سوال او جواب تویر کی واهذا ضرب او د کیفیت سم د کیفیت اسناد استناد چره یک تری تاکید الحكم دا تقاضا کوي د تاکید حکم د تاکید د جواب په هر مره سنجیدل شي په حوالہ د اسناد کی منال المخاطب مخاطب چره او سائل چره ازاکا طالبن هر کله چي طالبو د حکم یو تردیدم پکيوي وحسنه تقویت الحکم وحسنه تقویت الحکم بمؤکدین پسترا ومؤکد سرا, سرا. <تصفح> ولا اخباوی پتار و پتنیان المراد بل اقتزا مراد پو اقتزا سرا ال اقتزا و استحسانان کلام تقاضی تاکیب کی فو استحسانان کی لا اوجوبان اوجوبانا نکی خوزان گروی کول مستخصن باب بلاغت بمنزلت الواجب خو بیان گروی تقاضی استحسانان کی, مستخصن کی فو مستخصن باب بلاغت بمنزلت سرے ب مطلب مطلب داریض تاکید راول بیامل لازمي دي صحیح شو آو. و امنع عن غيرهما او كلنا كل بسوال و داسوال بوي د مطلق شي برکه نه د سبب خاص برکه نه د سببي عام برکه د ريوال برکه دا الا هو سبب نه دبل بل سبب داسوال ني نه د سبب خاص برکه نه د سببي مطلق برکه لقا دی جمله کې دی سوال او جواب جوړې کاله سلام پرښتې ابراهيم عليه السلام ته وی سلام سلام دی پتاسو صحیح شو سوال پیدا کیدای ولا نه جملې اول جمله جوړه کې دا ولا نه جملې ښه قال سلام ابراهيم عليه السلام وی پتاسو سلام دا دیمه جملې شو بل مل له جملې سوال پیدا کی کاله جو سلام پرښتوه السلام سوال پیدا کیږي په مازه قال ابراهيم فی جوابهم ابراهيم عليه په جواب کې نو دا جمله جمله جواب شه سلام ای ابراهیم علیه السلام سلام وی اسلم بنه جمله کې حکم څه شریر د پرشتو سلام كون نو به جمله حکم څه شریر د پرښتوس سلام كون اوس دا سوال چې د مازه قال ابراهیم ابراهیم علیه السلام سوې دا د اغه د سبب باندې کې سوال دی ابراهیم علیه السلام دا سوال دی ابراهیم علیه السلام دا سوال, سوال, سوال باندې چې سائل ته پوښتکی ابراهیم علیه السلام سوې سشوه وي د تکشه د اغي د سلام لپاره د سبب باندې تفقوس کړي د دې باندې سره هیڅ تعلق نشته د دې باندې سره هیڅ تعلق نشته بلکې د دې تعلق د ابراهيم عليه السلام سره دی چې اغه سو وي خبرونه اندره د اغي د سلډم باندې کې کوم حکم دی داد اغي باندې برک خو سوال دی د السلام د اغي د سوال باندې برک سو وي فدرا صاید چې کوم تفقوس کړي دا هغه د رسول دا هغه د سلام برکه څوږي د دې سبب تاسو نه کوي د سبب دا هغه د سلام سبب خاص څه په مازه قال ابراهيم هدي کې سبب خاص ذکرو نشتا او په دې سبب عام ذکرو نشتا دومره قدرې اولنۍ جمله کې چې کوم حکم دی د هغه د جوابي کاروایته پوس کې چې داغه دا بار کریم السلام جوابي کارواي څه وګړه نظر پرښتود السلام د سبب خاص تاسو کې نه د تاریخ سوال جو جواب آیا اما وجا سوال بلکی د اغه اولنه جملې د حکم بارکی صرف د اغه د جوابي کوي تب السلام قال سلام ا فماذا هذا سوال مکدره فماذا قال ابراهیم فی جواب سلامهم سو ابراهیم علی السلام په قال سلام ا حياهم السلام ا بیت سلام من تحیتهم سلام تاسطر د سلام داغینه لکونها دا ابراهیم علیه السلام هر کله جواب ورکول د ذکر سو ابراهیم علیه السلام نو جواب کې د ذکر ابراهیم علیه السلام هر کله الفاظ وي ولې لیکونه ها به جمله الاسميه ذکر اږي چې په جمله الاسميه سره چدلالات کې په دوام او پسمنه په دوام دا خبره د تخلل ویلې ورکوم خیالي چې دوام په جمله اسميه کې نشي ریکار صرف په ثبوت د محتوا خبر خبره پاره او دوام او دوام دا د کريني نه فهمي او که د لګیدې د خبره برخه په کتاب کې نه ورول خبر شي په حوالہ باندې مخکې دیولول دی چپه دې د طویل کده تواله صرف اسباد د نور دوام مونږه دا لري له جنري چې درڅو دې ژوندۍ ندې په وړې غينا دغه وګد دغه وګد بیره په ام دې از خبر وسره کوي د کوم مثال دې درته راوټه وکي وکوله شعر زعمل عوازلو انني في غمره صدق ولكن امرتي لا تنجلي شعر وايي عوازلو خذو ملامت کو حضور زما بار کې دا ګومان کول دي ان دی پیغمبرته چې زه په سختو کې ما په ګمراهو کې ما صدقو ولیکن هم لا تنجلی دی رشتیا ولې دي لیکن زما دا ګمراهی چې دا لا تنجلی دا ختمي دي زما دا سخته چې دا ختمي دي نه دغه کې ځان پته ونی پوهه په اول نه جملې باندې او په دې نه جملې باندې ځان پوهه کې زعم الاوازل انني في غمره ده اولنه جمله شوه اصدق ولكن امرتي لا تنجلي ده ونه جمله شوه کومه چې دا, دا, دا, دا غنه سوال پیدا کیږي چې کی ولن زعم اننی انني في غمره الاوازل کو چې زه په گمراهو کې دې سوال پیدا کیږي کی چې دې رشتيابي پرې ګمان کې پر نظام کې رشتي نه هي اصدق في هذا الزعم ام اسادیق کی پر نظام کی کیا درو یاد درو جن دی 10 سال تنه پیرا کی نو پردمه جمله کی جواب راوه صدا کو دی کرشتی خدا شپ مله سے سخت لگی دلے چې دا ختمی ناه ناه اوبان مې انتره لگا ها جی ودکه ولنا شو د ادوی جمله شو لونګنه جمله کی کم حکمو زام العوازل پای کی حکم داوی بر سوال او صدا کو به جواب راوه صدقو الکن امرتی ہوتا سو اس دیسوان ته وګوره صدقو بی حزام ام کذب آیا د کزام چې د غید د غید سبب برکه سوال چې د زام ولیده صدقو ام کذب ست کو زام ام کسبو زام دا د غید سبب خاص برکه سوال چې د زام دی ولکره سبب یې سره یا سبب مطلق برکه دا غید دا غید برکه نو ظام العوازل بار کې کوم سوال پیدا کیږي صدکو ام کذبو نه دا سوال د اغي د سبب خاص بار کېدنه د سببي صحیح شو بس د اغي سره تعلق نفسه تعلق شته د اغي بار کې سوال له خود اغي د سبب خاص د به هم بار کې نه دي بس دا بار کېدې چې دا صادق پیدا زم او کذب سره کاذب دي دا نه چې دا زم د سوال نه د سبب خاص سره سبب عام سره بز نظام سره په دې د هر تعلق ته جاي ده په پا خارځ کې تحقق شته یا تحقق نه شته نو ګورالم باندې جملې کې کوم حکم دی دا غي برخه سوال دی خو سوال مطلقاً سوال دی نه د سبب خاص برخه نه سبب عام برخه مطلق دی دا غي برخه سوال دی صحیح څنګه چې خارځ کوله تحقق شتا او کو نشته نو شایره بالکل شتا ز پدې لا نه نو قاله شعرا زعمل عواذ لجمع عذلتن بمعنى جماعاتن او جماطه زعم اوكو يوجمان ملامت کوونکی جم عاذلتن گومارو کو پما باندې شعر انني في عمره وشدتة بتفسير حزب سختو کيم گومراو سدكو اي جماعات الاواز اللتي في زعمهم انني في عمره يعني صدكو رشتي شو سوکرشتي لي اي جماعات الاواز صدقوا رشتوا چي لريشتوا اي جماعت العواذل پی التي بي زعمه امتد اي بي زعمه دا خبره چې په امرات ولاکه امرتي له تنجلي لكن نما سخت خطني ناشاري الا تمتشف دخت نيجي به خلاف اكثر امرات او شداد بخنان د نور امراتو په سختو او د شدائدو کانه كل به جملې سوال لو بس صدقوا ام كذبوا په کله جواب کوي ولې شي صدقوا په دې کسې دشتيني او قیمن الاسطنافی و هادا اشارتن الى تقسیم آخر تا بل تقسیم تا اشارتن ایلتا لی استناف بل تقسیم بیانی ما یکتی بیعادت اسم مستونف عنه مستونف عنه نحو احسنت الى زید زیدن حقیقن بالحسان اوز دیر ازی لوگونتا ہے جواب کی تبصیل کی یو ذکر کی اوپا اعتبار دی جواب سر زکر. چکلنا کلا, کلا چې دچا بارکی استیناب رمبه جملې نشکم سوال پیدا کی نو خود سشي بارکیګه دچا بارکی ی نو چې انغه سوال دچا بارکه پیدا شوه نو کله بالکل دک شه ذکر کړی شي او جواب هغه باندې متفرق کړی یعنی په جواب <تصفح> کې دا هغه اعاده وکړی شي وغه ذکر کړی شي او ان شاء الله قسم ورته بیانې چې جواب کې دا هغه وصف وړاندې او په هغه سره جواب شي تا هغه دشي نو کله مستور پهنهو دا غو ته اعاده سره جواب وکړې شي دغه جمله دا غو په سم سره ورولې شي کله دا هغه په وسب سر را شي نو کومه کیسه بیانې لکه داغه پرمثال تاسو لیدل لکه دا د وختي عبارت کمن یو حمزه کاته شوی دی کده وی احسن ته او دا انت سره دې لپاره دا واسي چې تاسو ته دا احسن ته سیګاله ته او کسته وه احسن ته دا کومه جمله شو صحیح شو دغه جمله لاله زید حقیق بل احسان اوس دغه جمله چې دا د سوال مقدري جواب دی دغه جمله څه شو ا احسان ته <تصفح> لاله زید دغه جمله څه دې الحقیق احسان دغه جملې نصوال پیدا کی چې آیا زید مستحق د احسان دی زید مستحق د احسان خبرم څنګه درته ۃۥ مستحق دی احسان دی اضایٰ میجملی تاگی جواب شد ۖە او ۥ ېن حاقیقن بی احسان اوڑ دا چا بھارا کی چا سوال پیدا شد اخسان طے الیا تو زید بھارا کی زید حاقیقن بی احسان, احسان؟ صحی شو؟ سوال چا بھارا کی ۖ۱ۥ نا جملی تینا زید دوباره آرہی شد ۖ۱ۥ ۖ۱ۥ نا جملی سانوی یا جملی طاری کی چې دچا بارکی استیناف او هغه دوباره را عادی د انسان د مستونی په انو سره څه را شو مست کې نور د تقديرات منیرات کې د نحو سر تعلق ساتي تاوخه او اذا منه او امدا کرنګ منو د استیناف نا یو بل کې سم یو بل تقسیم دی ما نو اشاره وايي او هاذا اشاره الى تقسیم الاخر د اشاره د بل تقسیم تا او اذا منه او دت استیناف نا ماغه یا تیج رازی د استیناف او دا جمله ثانیه رازی باعاده اسم ما پیاعادی او په دوباره راوللو د اغه نم استونی تعان حجداغه برکه سوال کړی شوی دی اغه کانه الاستناد داغه برکه استناد او سوال کړی شوی دی و اصل کلام اصل کلام خدا سه چې داغه برکه تپوس او خبره شوه دا برکه استناد نه شه بلکې داغه کدا حدیث لپس دیوایه مفعول چې دا حذف کله شنه ده تعالی حذف کله شو فخذ فرم مفعول ده نه ده دا حدیث لپس حذف کله شو ونزل او فعل نازل کله شو په منزله لازم باندې او ټول فعال وح چې دا غاره کې استثناء کله شو دلکه استثناء دا غاره باندې استثنافي خبره کله شو ده صحیح څنګه تہہ برک استینات په دې جمله ویل شوی دا نه به فایل د الحدیث دا نه به فایل روانل پکارو په اپریل په منزلت لازم کښې مقبول ته حضرت نشي دا برک استینات نشي ولن کړه دا برک استینافی خبره او خبره الحدیث بارشو لفظ هغه تنوال زله شه د فایل متادی په منځله څو غو شو لکه مخکړه خبره کې شهره قائده رشیده ونزل ونزل الفيل بين نازل کښې په لازم په منځله لازم نفع احسن ته احسان دا انتا دا انتا کی دا سربتا استخی چی دا دا مخاطب سیادا احسان دا الازید سوال پیدا شو از زیدن حقیقم بل احسان جملہ ثانیو جواب راقے زیدن حقیقم بل احسان بیعادت اسم زید پیعادت اسم, اسم دا زید سا ومن ومایبنی ایوبنا علی صفتی ہی دویم کسم بانی کلنا کل, کل جملہ ثانوی دا مرتب کولشی پوست دو اسم مستونی پا پوست دا اسمو مستونی پا. لګه مثال جملة دو مجملة وزاحت باوقو تا تا دا وره او مې جملې راوالې دوه جملې راوالې دو وضاحت کوم احسنت الی زد یو احسنت الی زد دا له یو جملې شو دا جملې شو صدیق وکل کریم اهل للذالك دا جملې شو صدیق وکل کریم اهل للذالك صدیق وکل کریم طرف خبر دا جملې شو له یو جملې چې دا احسنت الی زد دین دی پیدا شو له مازه او حسنه سبب خاص برکی سوال پیدا شو صحیح شو لماذا احسنا ال لجواب کی زید رانغه چ زید اهل لذلك بلکی د ا و صبره لماذا احسنا الى زید زید برکی دغه جمله نه سوال پیدا شو سوال لچا برکی پیدا شه زید نو دزید برکی استناب او سوال او شو لماذا احسنا الى زید زید برکی سوال زید بیا په جواب کی را نل شو بلکه دا هغه وسطراله شو دا آغا وصف شو وسطراله اوغه سر جمله استناپیه ذکر کేశو صدیق وکل قدیم اهل للذالیس داس ته صدیق ظلملګردی او د دې دسر اهل نه هغه رمزه نتراله وکلا نه کله په جمله ثانویه کې چې کم سوال مستنقف وي کوم سوال پیدا شوی شو دا د چا باره کې وي نو هغه ذکر نکړی شي بلکه دا هغه وسب ذکر کړی شي په ویسب کې نو په ان شاء الله هغه چې دا ول وسطراله شي د پدې کې یو اشاره ده او دلته نه وره ګرځي چې چې هغه ځکه بحث د تا 10 جنو د 10 جنرو تا کومال ته ختم شي خپل پتو لګي د کې تاسو وګوره د کې او اړهږي ز خپل زبان خری خو ورسې دی ډیټا فکر راو نه خپل زبان خری بیا ولید د می سنه شو 210 خجين مدیوه یومین و ابل کسن ما آغا دیوبنا علی صفتی دی ہی چی دا استیناب او دا جملہ سانویه بنا شي په صفت دا چا بانے دا مستونی فبانے صفت مستونی پانہو پس صفت دا چا بارکی چی دا غبارکی استینابی سوال شوئی دونے اسمینی نوم دا غبارکی کولشی جوابو والمرادو او مراد دا اغل مطلق صفات نیدی بلکی صفت انداس صفت تصلح ترتو بالحدیث علیہا دا سه صفته ذکری کول شي چې صلاحيت اغلري چې خبره او جواب د طاغ باندې مرتب کړي دا غا ده سه وصف ذکری کول شي چې سایل اغه وصف هغه تعلمني صحیح او وصف قابل وي چې دا غي بارکه خبره او کې چې اغه سوال تشي حل شي وله مراد صفته مراد دا سه صفته تصلو چې صلاحيت لري ترتب بالحديث عليه چې طاغ باندې جواب سکے بنا خبره بنا کې نحو احسنته الى زيد اولنه جمله صديقك القديم اهل لذلك و السؤال المقدر بهما و سؤال مقدره بده کې لماءه احسنه الی او یا سوال پیدا کې هل هو حقیقن بالاحسان مصدیق کل کریم جواب را وهذا الاستناب او دا استناب المبني على السبب ده دې چې مبردي په سبب باندې ابلغ ده ده ابلغ ده دې چې بلاغت ته انتهاء رسيل گرې لاستماله اله علی بيان زکه دې مشتمل په بیان د هغه سبب باندې الموجب لذالک الحكم چې موجب د احسان دی له بلې جمله کې احسان به نشکنه نو په دې چې کوم سوال پیدا شپ په هغه کې د احسان سبب بیان شي احسان صرف چې د صدقات احسان اوله کړی شته سره نو کوي چې زید اهل د احسان نه سبب ته اشاره را کوي چې دا و کو کل قدیم مطلب دا دی چې د سرستا صدقاتی قدیمه ده هغه قدیم سبب د پاره د سره د احسان په احسان چه کوم سبب دې دا بیان تکرا غي کران له لیست مالی هي ز قدم مشتمل له على بيان السبب بيان سبب الموجب ج اغم موجب ومثبت للحكم ده پار دي احسان ک صدقه دې لګړل دا بیان سره غي صدقه دې ک دي مر هغه پر مثال مذکور کې لمایس بکو ال فهم زکه <سؤال> سبب محققيږي په فهم ته خبره من ترقب الحكم على الوصف الصالح من العليه انه علت له ځکه مسله دا ده انتر چې یو سبب ذکر کړی شي په یو مشتکی باندې حکم داري کړی شي نو دک ماده د مشتکی د علت د د حکمې د کډر سره راځي هر کله چې یو حکم دایر کړی شي په یو سبب باندې نو مبدد دک وسب د غوسب د علت د حکم پوه شئ هر کله چې حکم دایر په یو سبب باندې نو مبدد د علت د د حکم می لکه قران کې اذان متوزانی فجرد او جل دایر شو په چا باندې ځاني وسب باندې دایر ش صحیح شو په مشتکی باندې دایر ش کنه جل په شو ش نو پته ولګیږي چې د دا ځل دایر ش په اذانی باندې نو ممدغه د ځني سره زینه راګنه نو پته ولګیږي چې زینه د علت د پرد دکه جلد صحیح شه هر کله چې حکم دایر شي لکه جلد یو مشتکی باندې لکه ځنی ځنی سره مشتکی راګنه په چا د زنا یزنینه نو مبدد دکه مشتکی مگر مشتکی سره زنا دا علت د پردې حکم دی لکه درشه دی کې مغرص صدیقو کله قدیم اهل للذلک اهلیت دائرشه په صداقت مانه نو پته ولګره د صدیق چې کومه مبدره صداقت دا علت د اهلیت دی صحیح او او دلی احسان دی دی د احسان اهل ولده د علت د صدیق کنا فروته صداقت خبره اندره د احسان اهل ولده اهل الرجال که په دایره شګنه زالکه مرادی احسان د احسان اهل ولید صداقت با او د صدیق کو کنه روهه سماجدا صدقات صدقات د وی اړتیا لګي صحیح شمل ګرځي نو او چې د برکت لیمایس بکویل الفهم ځکه ارزه که فهم ته خبر راضي من ترتب بالحکم چې حکم مرتب شي علي الوصف الصالح فاو سباني چې صلاحيت لري د پر جاهلیت ته فهم د صحابه چې د وصف او د دې د وصف صالحا وحاول مبدال علت الله دا علت دا, دا دي حكم دي وحاول بحث دا اغا بحث دي تتنميشي تلبية تكم وحاول هنا دي او بحث دي وحاول بحث دي دا بحث حاصل دا النغمت التزاني دا دزان فوئة يبارت تا يورانو بيا باق بحثوكو وهو أن السوال انتان عن سبب تلجوا بيشتنل على بأينه لا محالة وإلا فلا وجه لا كما في قوله سلام قال سلام وقوله زام العو دل تکې د خبرې او ذکر سو سخیالي کله په جمله ثانیہ او په جواب کې د مستونی فاسم را لشي او کله وصف بیا ورپسیم ماتین او چې کله وصف نو د ابلغ د د اغه نه چې کله اعاده د اسم کول شي نو د علامه تقتزلی سوال د چې دا خبره استا څه د ځونه که سوال کې د سبب بیان وی د دلته په جواب کې د سبب بیانو وی او کا سوال دې سبب بیان نه نو جواب دې سبب بیانو نه دا اوس خبر ده چې سوالت سوال کې د علت حکم دینلته وسته کړلې شوه څه علت او کچې سوال کې پر دې د مضمونې پا اسم ذکر کړلې چې د سبب سوال نو پرون باندې مثال کې د سبب سوال نو نه صرف زید اعاده کړی شو او دلته هی لماء او سره اله د سبب بارے کې سوال نو صدیق او سبب ذکر شو تداخو اس خبر چې دا عبد الله نه دی اګه عبد الله نه دی د دې ابلاغیت باندې یو نکتې راو جنبی ودل تخو سبب اوس کدي کې د سبب بیان نه ویډیو کې نو سړي کوکا بنه را ته زیر کرا ته نو حال هر حال دګیو ابلاغرزل غیر ابلاغرزل دا اس خبره دا کا سوال مشتمل وو په سبب باندې نو سبب را لشي کنو نو مستونی باندې هو اس مرالشی یو دوی کې ابلاغه بننه نبی خبرم ځه په اړه دا د د سوال له جواب وکاو او د دې لپاره مثال د زور چې سوال کې د سبب ځانګړي ځواب کې د سبب بیان نه دا کومې سوالې د تیر شو کنه مخکي قالو سلاما قال سلام په قال ابراهيم سبب باندې سوال نو سبب من سبب خاص باندې سوال نه د عام باندې سوال صرف د حضرت تنکې ابراهيم عليه السلام د ځوابي کاروئي څوک دا سبب ما بیان نو قال سلاما قال سلام هغه کوم دوه سبب بیان نو او ځ عمل عاظم نه سوال پیدا شه صدقو اږي بارکو د سبب بارکو سواله؟ نو لہذا جواب کوم چې کنده د سبب بیان نو صدقو ولکه نام د پیت لا د انجلیसेजا دا از خبره ده چې دا او ابلغ ده اغه ابلغ نه زکه د سبب باندې موږ د دوه سبب نو سوال لري کا سوال نه د سبب سوال لري کا د جواب کې د سبب بیان نه لکه د ګلم سالمه تیر شپدیک د سبب بارکو سوال نو د جواب کې د سبب بیان نو یو ابلغ غیر دی او دا څه فیصله ول شي ښاخص وانته وهنا بحث اللي تجي بحث دا هو هو ان سواله غدا دي که چره سوال وی ان كان سبب دا دي سبب باركينو فالجواب مشتمل ولا بين اله محل جواب بها محتمل بوين سبب بنيگين والا كنن بلا وجهه اس وجهش تا لشتماله عليها سوال په دې سبب دا لري او جواب دې سبب بارے سوال یو شنو جواب دې بلشاني داسو فکر دې شي سوال او جواب چې په سبب مشتمل دي دا یو کوم فإنما تقول قال السلام قال السلام وقول هو زعمال عوازلو دات تير شده لكي ترسبب بيان سوال براك منا و جواب براك نو دون ووجف التفسير وجد تفسير أو دخلاصي عن ذلك ده ده أو دغا خبره بوصف دزانه ولاد ولهذا يوم أبلغ غرزور بلغ غرزور بأس پاسل للا لأدريم تقسيم يوم أبلغ غرزور بأس دزانه پاسل للا ذكا بلکه دی سبب بیان ہے جواب کہ هم او بیان اشتا ودہی و اوج په تفصیل عن زهلک وجد تفصیل و خلاصہ دی باب نا دا مذکور دا په شرحه کې نا مذکور دا څه اصل کې تاسو دی الفاظه او غرانو دا الفاظه نبات پویش چې دا یو ابلغه دی بل غیر ابلغ دی او دغه کې پرکشته دی دغه کې تکی چیر سوال او شو احسان تا الی زید نو د زید حقیقم بالاحسان پاره کی د زید استحقاق بیان شو زیدن حقیقم بالاحسان احسان پایک بیان شو استحقاقو بیان شو خبره دره او دل تا صدیق کل قدیم اهل لزالتن د د حق استحقاق سبب بیان شو صداقت سبب د استحقاق د غن لګا بیا سوال پیدا کیږي زید مستحق ول دی د احسان سبب یې او صداقت دغه لپاره سبب د کنه امن موږ ته کې جواب چې زید حقوق حقیقن بالاحسان د ک د زید د استحقاق بیان دی او التک دې زید استحقاق دے سبب بیان استحقاق د استحقاق د پر سبب څه شي ده صدقه په ملګریه راغنه نو د استحقاق د صدقه د سبب سره بیان د ډول کې فرق کې د شی یو ابلد یو کې بالکل سبب او د وی خبره او بلکې نفس استحقاقو بیان کې چې کمزه کې بالکل د استحقاق دی سبب بیان دي او کوم پاور سټان دي جاری نه اې خبره بالکل ویختدل دا په حقیقت د نفس استحقاق دې زید بیان نه دی بلکې د استحقاق د سبب بیان نه تو پته ولګره د ابلغ زکه دې چې وصفو د کزې کې بالکل د حکم علت را معلومه مخاطب ته په جواب کې دلیل او د اسباب پت لګي او په دې کې د علت او د سبب پته لګي کې د نفس استحقاق پر مسته دې مستحق د کې دي شتکم چرسی اغم چرسیتی کې لري او مستحق غني دا خو استحقاق نه ده کنه د پرېډین کې ابلغیت ذکر شي بالکل د استحقاق سبب بیان شي ځکه چې دا نو موږ د دیو جنوایو چې پيو کې نفس استحقاق بیان راځي او بلکې د اسباب او د علل بیانل چې کوم کې د اسباب او د علل بیان دي ده د اغنه چې پکې د اسباب او د علل بیانو نشته او وجه تفصيل اوجه د د دې بحث باندې کې ذکر انځښره او د پکمه ځکه شرح حکی شرح المراد مطول له وقد يحذف صدر الاستناد ببسك مختزل للرسمه ستاپو بلجری تم گرات وقت تلید تم وسان نه گران زتا سو وه ها وسان نه وښه وقد يحذف صدر الاستناد استناد ستادله جمله ثانیه ته لګی کنه له دې کنه نقلو جمله ثانیه نه د اثر چې کوم جوابیه جمله دا دین د اثر حذف کړی شي ابرام ځه په لګنه لکه مثال دغه جمله دوه جملې پکې جوړې کې او د یو کړه ترې پر آیات کې یو صبحو ګره تبلیو صبحو یو یو صبحو دې یو صبحو دې ورته آ کړه پر علی چې کوم څه شه دې یو بالفتح البا آیات څنګه رجال الله تلهم د دین مخ آیاتو پروا له آیات شمس اذن الله ان ترفع في اسمه يسبه له بها بالعدو فالاسال الله حيث الله حكم كدي ايو الله تعالى او ده الله من ورستشي او دي کي الله سبا او بيغا دل تتصرا از یصبح له یصبح له فيها بالعضو والاسال ده الله ده قرار تسبیب لشی فيها پریکورونه کی پدی جماعتونه کی بالعضو او ده سباک او الاصال واحده بیجاد له فيها بالعضو والاسال تسبیب لکی کی پریکورونه جماعتونه کی ده الله ده فرا واحده سباک او واحده بیجاد کی الله وی رجال اللہ تلہیم تجارتن والا دیدہ سے خلق پر جیبتا جایا تو بے آغسط اللہ کی دینداری بھی تنہی ہوئی کہ تو آغسط تجارت نہیں کہ اگزان لیو گوٹ کی خو ارس آغسط اللہ خرسول خدا الله دا ذکر ندی غافلہ کی دا اللہ دیاد نغافلہ کی گی نا ایش دا صحابو و سپو اوز دا دو مجملہ دا رجالن پورا دو مجمله دا صرف رجالن پورا دو يصبه له فيها بالعدو الاصال تشبيه کړی شي په د سبب بيغا کې در به جمله شو او رجال مستقيم دي جمله شو او حالان کې دایمه جمله یو لفظ دی د دې نه صدر حذف دي ابتدایي کلمې حذف دي يصبه هو رجال مقدر دي پرکار دي تشبيه وې شي په کوم نو کې تشبيه لیکيږي او د ثي کې د سبب کې ودو جواب دی جمله کړه رجال جمله مستنفه کړه دا یو لفظ راغلی دا د ابتدای فعل څخه حذف صحیح دی لږه جمله دا نه څه دی لږه جمله چې په اول او پیدا شوی یوه سبب جواب راغلی رجال صحیح دی صدر ته حذف شو وکړو حذف کله کله حذف کولی صدر د استنا فعل کانو اسم کړي له کوم اسم نه له تسبیح الکی دا الله د طرف یې په جمعتون کې پروت سواب د بیغا کې رجال فیما کرم بتوۃ البا هو دا سوال ال پیدا کې چې دا یوسفحو له فیہ بالولی وه یوسفحو یوه کله وو کې دا سوال پیدا شو م یوسفحو کی تسبیح فقیلہ په جواب کولو جو شو رجال فهمته حذب ته یوسفحو رجال و علیه نعما رجل او نعما رجلا الکذا چې د دوه کلو دی نعمر رجول زیدون دا زیدون مپدای مواخر نعمر رجول حبر مقدم تا پریدا دا, پری دا, دا دل تا مکسودو نده دیسر زمانگا مسئلہ کللی سوک چوو چی دا دو جملی دی نعمر رجولن او یا نعمر رجولو دا زن جمله ده او هو زیدون دا زن لجمله دا نو چی پا نعمر رجولن وی یا نعمر رجولو وی سوال پیدا شو من هو دا خصار سوک تی نجواب را گیا هو زیدون نو هوا زیدن کی دا هوا حضب دے کانے دے جو جواب دے رنبا جملش و نیا مار رجل دین اسوال پیدا شو من ہوا دویم جملش جی کم رالا زید راگے سر هوا زیدن دا اس رب سر وعالیه <سؤال> او بناده پا دی صدر دی استناب بانه چی حضب صدر حضب شوی دی استناب نا نیعمر رجل و نیعمر رجلن پی بناده رجل زیدن او نیعمر رجلن زیدن پی بناده وعلا قوله ای علا قوله من پا کول لاچا منی جل مخصوصه چی گرزی دا زیدو مخصوص بالمطع گرزی خبر دا مبتدائی مخزوف ای هو زید وی جل جمله تا او گرزی دا جمله سانیه استناب انده استناب گ ان تفسير الفاعل المبهم اذا السؤال للفاعل المبهم ما راجلن من هو جواب را هو زيد وقد يحذف الاستناب كله اما ما كيام شيء مقامه شيء زان تم ان اخوتكم قريشن ان اخوتكم قريشن لهم الفا وليس لكم الف دي بنظرك و هذيك بنى جمله و رد ولم جمله دا زام تم ان اخوتكم قريش تاسو شو د تا شو ته و متا شو په ما ګمان وکړي قريش تاسو رونه دي دا له جمله شو او دغه جمله کومه ده اغه مستقل حذف شوی ده داغه دا په ځای لهم الفن وليس لكم الى 15 غلي دوی مجمل ته کی چې کند دي اونۍ سوال پیدا کیږي سوال ته مرو واسه و دوئی مجمله چه جواب ده اغم مکمل نشته ده اغیر پذیر لهم علفن ولی صلح کم علا پنو ذکر شوه ده خبر امزه انترا لگا او چې چه زتاسو تواما زامدون تاسو گمان پر ما کوای چې دا قریشتا سرون دی نسوال پیدا کی گی صحیشو اصادقنا ام کذبنا سوال پیدا شي تاسو او اے چه قریشتا سرون دی نزهت تاسو دوه یک منټره شې ما ګومان کوي شکرې تستو نه دي وصال پیدا کیږي اسدک نه ان کرب ناتي هزا ځان الک تاسو ما ګومان کوي شکرې تستو نه دي نو اوس سوال پیدا کیږي چې تاسو په دې ځان کې رښتینی یو څه دروژن تاسو لګان تاسو هم تاسو ګومان کوئ چې کوښښ تاسو نه دي صحیح شو تاسو سوال پیداږي زم سوال پیدا شي تاسو په صدق پر نظام کې قاضي بیا څه رشته صحیح شو تاسو جواب کې جواب کې زه واما که تاسو په نظام ګمان کې کوښښ تاسو والے لکه کوم ځای کوم چو دا قرآش تا نو سال پیدا شد چه پدی زام کے تاسو او ہے چه پدی زام کے منگ صادق یو او کو نو زد تا سوام کازی بھی ہے اس جواب کتا زکر کول پکاری تا سو دا گمان پا خالتا که ہے تا سو قرآش تا سو عجم یا قرآش تی تا سو دا گمان پا خالتا ریکن نو جواب کمال اصول پکار دی کازب تن پیاز الزام تا سو پدی گمان کسا ہے درغجن فسو درغجن ز لهم لهملیف د غوی د پر تا سره علی سر دپنیشتهستا پر د پرار په محبت پر اوستا دغوی سر یا د غوی رحلتنو سره محبت, نشتا. محبت, سر محبت دا شان ته او دغت دزی اوستاسو د پرده الات نشته او دوه لی ک دوس پرونهک تاسو پهیظان ک قذیک ځکه چې غوی د دککه دوهرحلتو دو سره محبت تی او تاسو رحو سر مح او تاسو دغیر تاسو د غ پهشان دی صی جواب کې دا نه پته منډه جمله چې کوم پیدا شو چې ځان تم ان احتکم کوریشن دغه سوال پیدا شو اسدب نه په هل ځامن کژن جواب کې پکارو کذب تم تاسو پدې کې دروژن نه خو دا ذکر نشو بل ځای الهلم ذکر تاسو دروژن دا زکه داله دا الهلم ذکر شو او علت او سبب ذکر شو چې هغه د دوه رحلتو سره محبت ته تا استاد سره محبت ته تاسو دې ګمان کیرو نه والی کی په غلطه وخت د دی واي وکړو چې په فلسطین حق مقاله جملې سنویو استیناف حاصل کړي چې كله ټول پټولا انما ما کیم شی ان که مو کنه کړه دغه په ځم بل شی قائم مقام کړه شی شی اورم ځم ان ان اخ فتکم قریشن لهم الفن ای الهن ته رحلتن د کوریشو د لپاره اله او محبت ته په دوه سفرونو کې کوم معروف دي د دوی د لپاره په تجارت کې رحلتن پیښتا یو سفر په جیم کې د ال یمن ته ځکه یمن ورحلت من ابل سفر دته سپ پګرمه کې الی شام شان ته زکه شام یو ها الګ وليس لكم پر الی او محبته نشتا ام ولفتن استزه مر محبت نشتا په دک دو دوه سفرونو معروفاتین کې کنه هو کې شد جمله ول شروع به اعظم تم ان هوتكم قریش تاسو دا ګمان کړئ نو ګای کې سوال پیدا شه کنه کې صدقنا ام کذبنا فی ھذا ظام نو متکلم جواب نو جواب دیل پکارو کلفتم تکلیف په جواب کیو نشو کزتم په خوذه فحزل استینم پرکزتم ولا الفان دا دوه جمله دا حذف فدا دوه جمله حذف کړم به جمله ذکر زونه حذف تا كله قول پټولا و قم قوله او قول دا قول دا په ځای کې انکرشه ده لهم الالفن و ليس لكم مقام اہودا ووکی ممکام اہودا دارے پاکا اینکرشو دے لی دلالتی ہی زکدالا ہم علی و... دلالت کی آلیہ برکزبتن باندے در دلالت کی آلیہ برکزبتن باندے او بدونی ذالک او کلنکلہ یو شیئی کا مقام نشی گردولے مستقل جمله حضب شیئی او بل شیئی کا این مقام گردولے نبدل تکیل ونده جندار حوالے اند مثال کې پنه عمل ماهدون الله او څخه بهتر غلون کیږي داسمه کې کی مونږه پنه عمل ماهدون څخه بهتر غلون کیږي پنه عمل ماهدون څخه بهتر اوس به غلون کې سوال راځي من هم دا سوق ماهدونو سوق جمله راځي نو سوال پیدا شي جواب په پکارو نحن الماهدون ده الله الله علوم کې لري ګان جواب پیدا پکارو نه نو ماهلون او دنت نه ماهلون نشته نه نو نشته نه صحیح څنګه رمبه جمله شته داغه مقدس سوال پیداکي من الواحدون دغه جمله کې کوم جواب راتل پکار دي دغه جمله راتل پکار دي نه ماهلون نه دا سره اغشته انه داوی تایم مقام شیشته او بدون ذلک این ماکیام او بدون ذلک پایا تته انا قال هذا كل ذلك بغير دكيان ديشنه مكامو قزا داغي بن بمجرد الكرينا وجوده اكتم فقط مجرد كرينا نحو قوله تعالى فني عمل ماحدون اي نحن خدام على كل من سوق <تصفيق> تش محسوس بالمنه مستقل جمله جزئيه على كل من اي على كل من يجر المخصوصه او فقط جزئ مخصوص بالمنه خبر المبتدا خبر المبتدا جمله اي هم نحنو